Леся Романчук «Чотири дороги за обрій» Книга 6 Тернопіль. Навчальна книга «Богдан» 2007 -й. 256 сторінок. Читає Таїсія Дружинович Дорога між скелями і урвищами Серпень повернув місту його законний статус населеного пункту, розміщеного у центрі Європи – з помірно континентальним кліматом. Липень майже випав із життя Валентини. Вона погано переносила спеку. Щойно стовпчик термометра висовував свого червоного носика за позначку 30, намагалася сховатись вдома, затулити вікна якнайщільніше, щоб зберегти ту крапельку прохолоди, яка залишилася з ночі у стінах, увімкнути вентилятор і не виходити, поки не сяде сонце чи то загальне потепління на планеті, чи зміщення земної осі, чи якісь інші катаклізми раптово перенесли наше місто у самісінький центр постелі Сахара і забули там на кілька тижнів, зовсім не подумавши про те, що тернополяни таки небедоїни і до таких природних викрутасів не звикли. Ні ми самі, ні наші оселі, ні спосіб життя до цього не пристосовані. Зазвичай сонце над нами не знущається. Навпаки, не розбещений надміром його променів, українець із заходу радіє кожній погожій днині. Просить у неба тепла і натішитись не може, якщо трапляється упродовж літа хоч тиждень поспіль погоди, коли можна вибратись на пляж, скупатись в озері, знаменитій Легендарні окрасі міста. Але ж 33 за Цельсієм щодня і тижнями. Даруйте, матінко природу, але це якась прикра помилка. Хиба, вада. А якщо не помилка, то збочення. Де ж таке бачено, де чувано? Хіба вам тут Каїр, Делі чи Адісабеба? Панове з Небесної канцелярії – Прошу пильніше придивлятись до карти світу, розподіляючи погоду. Так просто нечесно. Де у нас тут пальми та мавпи? Ми не Афіни, не Палермо, навіть не Мадрид. Про Стамбул та Багдад з Бейрутом навіть нічого казати. У нас не спати на дахах. Наші будинки до такого екстриму не пристосовані. У нас все відбувається удень. У нас немає поняття сієста. У нас місто не вимирає з дванадцятої до четвертої, а магазини не відчинені до першої ночі, як у них, у бадуїнів. А природні катаклізми нахабно снущалися із заскочених незвично спекотним липнем городян. Сонце огнідилилось посеред безхмарного неба і реготало у вічі нещасним, яких недоля доля змушувала виходити цієї лихої пори. Звідносно прохолодної хати І висмажуватись на позбавленій Бодай шматочка тіні Потельні асфальту Вітер цілком плюнув На виконання своїх обов'язків Оголосив, що йде у відпустку Помахав на прощання хвостом І запропонував охочим Обходитись власними силами Використовуючи для крутих Кондиціонери Для середнього класу Електровентилятори Японські вігала чи набіду Шматки газети. Тролейбуси ледве повзли, прилипаючи колесами до майже рідкого покриття доріг. Пасажири, змушені користуватися муніципальним транспортом, після поїздки нагадували рибу, тушковану у власному соку. Ресторанчики і магазинчики гарячково закуповували кондиціонери і заманювали потенційних покупців оголошеннями. У нас прохолодно. Навіть увечері коли променисте денне світило, змушене законами природи поступатися місцем світилові нічному, згортало свою нагрівальну діяльність і тоді нерухоме, насичене випарами гарячого асфальту і розжарених стін будинків повітря, геть облінившись, відмовлялося виконувати свою нормальну функцію переміщувати власні молекули з місця на місце, ані вітерця. Ані найменшого бурухо, ані крихітного леготу, ані шелесті. Усе застигло, завмерло.